بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعين نستغفره ونؤمن به ونتوجل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا عما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إتبعثا فيهم رسولا من أنفسهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَتَقَبَّلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتى يحبني اخي ما يحب لنفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصغى ما بينه وبين الله صلى الله اللهم ما بينه وبين خلقه. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tajir salih. Peniaga yang soleh. Peniaga yang mana peniagaannya tiada melalaikan mereka daripada mentaati perintah agama. At-tajirus salih ma'an nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wasalihiin. Bangkit bersama Nabi-Nabi, Syuhadah kudikin Sahabat-Sahabat, Syuhada yang mati syahid dan solehin orang yang soleh. Dalam riwayat lain, Atsujar peniaga-peniaga, la tulihin tujaro tun walabiun yang mana peniagaannya tidak pernah melalaikannya. Perniagaannya tidak menyebabkan dia menipu. Perniagaannya tidak menyebabkan menjadikan dia seorang yang penipu. Ya dukholu najanna tagirail hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Dia berniaga dan perniagaannya tidak pernah menjadikan dia seorang penipu. Sabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna jannata bi radhi hisab akan masuk dia ke syurga tanpa dihisab oleh Allah. Betul yang mulia bagi kita semua ini masuk syurga tanpa hisab Tiada ada amal yang lebih baik dari ini. Setiap orang mahu masuk syurga tanpa hisab dan tidak ada amalan yang lebih kita suka dan cinta daripada amalan yang menyebabkan kita masuk syurga tanpa hisap. Dan bagi kita amalan atau ganjaran masuk syurga tanpa hisap ini terbaik, tertinggi. Terbaik. Matluh kita, kehendak kita tapi bagi sahabat tuan-tuan yang mulia ada lagi amal yang lebih besar daripada amal masuk syurga tanpa hisab sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu imam muhaddisin keluar daripada Masjid Nabawi pergi ke pasar Madinah dan di pasar Madinah yang berniaga sahabat Nabi s.a.w. atau tabi'in dan sahabat Nabi ni mereka berniaga bukan untuk jadi kaya. Sahabat Nabi ni mereka berniaga semata-mata kerana iman dan akhirat mereka. Bukan mengumpulkan harta. Sehingga seorang sahabat pergi Masjid Nabawi, beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu barang siapa yang berniaga. Dia menjual barangnya dan dibeli barangnya dan dibayar harganya. Kemudian dipulangkan kembali setelah beberapa hari barang beliannya tadi. Dan dia dengan suka hati si penjual memulangkan kembali wang belian tadi. Maka bagi si penjual si peniaga ini di antara dua syurga satu mahligai untuknya dibina. Sabang dengar, Nabi beritahu kalau macam ni jadi satu mahligai terbina di antara dua syurga. Beliau balik dan beliau mula berniaga. Dan beliau tunggu satu hari, dua hari, tiga hari bilakah akan ada pembeli datang membeli barangan ini? Aku jualkan dan bila pula barangan jualan aku dipulangkan kembali? Satu hari datang seorang sahabat lain beli barang beliau. Dan bawa balik. Selepas beberapa tempo datang si pembeli memulangkan kembali barangan dan minta duitnya kembali. Sahabat si penjual dengan hati yang tenang dan hati yang terbuka memulangkan wang belian tadi. Ambil awak punya duit, bawa balik. Barang dipulangkan. Kemudian tutup kedai, tiada lagi berniaga sepanjang hayatnya. Bila dikanya, Tuan, kenapa? Muflis ke? Serik ke? Bankrupt ke? Muflis ke? Kata sahabat, tidak. Aku telah dengar Nabi SAW beritahu di masjid ini, masjid Nabawi. Bahawa barang siapa yang menjual barangannya Dibeli barangannya Dipulangkan kembali Si penjual reza dengan pulangan tadi Dipulangkan wang beli, beliannya Maka bagi si penjual Antara dua syurga satu mahligai dibina untuknya Sahabat berniaga untuk ini Sahabat tidak berniaga untuk dunia Abu Hurairah Aziz anhu Keluar daripada masjid Nabawi Keluar dari masjid Nabawi Pergi ke pasar di pasar, sahabat sedang berniaga. Dan sahabat berniaga, mereka sibuk dengan amalan yang menyebabkan mereka masuk syurga tanpa hisap. Ini makhluk sahabat, masuk syurga tanpa hisap. Ini amalnya. Datang Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Ya ahlasuh ma'ajazakum, ma'ajazakum ya ahlasuh, wahai orang pasar. Wahai ahli pasar, ma'af ajaib kum, apakah yang melemahkan kamu ini? Wahai sahabat di pasar, kamu sibuk dengan amalan yang menyebabkan kamu masuk surga tanpa hitap, lemah kamu ini. Ada lagi amalan yang lebih hebat dari amalan yang ganjarannya masuk surga tanpa hitap. Ada lagi. Kata sahabat, maaf Abu Hurairah, apa ceritanya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah miratu Rasulillah yuqtamu antum amuna pusaka nabi dibahagi-bahagikan di masjid nabawi dan kamu berada di pasar sini sahabat semua dari ke masjid nabawi masuk ke masjid nabawi lihat apa yang ada di masjid nabawi mereka lihat sebahagian sedang sembahyang sebahagian sedang berzikir ada halakah iman yakin ada halakah belajar iman yakin baca sembahyang baca quran keluar mereka dan tanya Abu Hurairah tidak ada apa di masjid. Kata Abu Hurairah, "Maza tara?" Kemudian apa? Kata sahabat, "Qaumun yutallun dalam masjid ada sebahagian orang sedang sembahyang, belajar sembahyang. Qaumun yaqrauna Al-Quran, sebahagian orang sedang belajar Al-Quran. Wa qaumun yadhkuruna al-halal wal haram, sebahagian manusia di Masjid Nabawi judul dalam halqah menceritakan halal dan haram. Ada halqah-halqah di masjid?" Tiada harta pusaka dibahagikan. Kata Abu Hurairah, malanglah kamu, malanglah kamu. Amal masjid itulah pusaka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana nilainya bagi Abu Hurairah lebih daripada amalan ganjarannya masuk syurga tanpa perhikau. Jadi yang mulia demi Allah, jazanin, dawah kita, talim dan talum kita, zikir ibadat kita khidmat kita di masjid kita memberi masa di masjid kita dakwah salim isyikmal kita halakah iman yakin kita di masjid kita ini amalan bagi umat Rasulullah ini lebih baik lebih besar daripada amalan ganjarannya masuk syurga tanpa hitam ini amalan yang mana setiap Nabi diperintahkan dakwah Nabi SAW dakwah setiap Nabi diperintahkan dihantar untuk ini Hidup dakwah di masjid kita, hidup agama seluruh Tarekat kita. Mati dakwah di masjid kita, mati roh agama di seluruh ahli Tarekat kita. Apa yang mulia? Dakwah, ta'lim-mata'lim, zikir ibadat, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam khidmat. Ini semuanya adalah amalan Masjid Nabawi yang mana ganjarannya lebih daripada amalan masuk syurga tanpa hisab. Baik kita masuk surga tanpa insaf cukup baiklah. Bagi sahabat ada lagi yang lebih baik daripada apa yang kita faham kemuncak kebaikan tentang yang mulia dakwah maksud hidup umat ini. Selagi umat berpegang pada dakwah ini, lagi itu kemuliaan akan mengiringi umat ini. Dan umat tinggalkan usaha agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehinaan akan menghantui umat ini. Izah tabiyatul bilaihati. Bilamana kamu sibuk dengan penjajahan kamu, wa akostum aznam al bakari, kamu sibuk dengan nafkan kamu, wa razaithum bilarbi, kamu dzarai, kamu sibuk dengan dziraah kamu, pertanian kamu, wa taraktum jihad, kamu meninggalkan usia agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallatullahi Alaihi Wasallam, pasti Allah akan melindungi kamu dengan kehinaan. Inilah umat. Bila umat mula meninggalkan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. lagi umat ambil. lagi umat ambil usaha agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat fikir, tanjung usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantuan Allah bersama umat ini. Kasih, sayang, rahmat Allah bersama umat ini. tuan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat terpilih. Umat rahmat. Umat yang terpilih sehingga Allah sebelum wujudnya umat bahkan sebelum wujudnya Nabi SAW Allah dah cerita pada Nabi-Nabi terdahulu Allah bermegah-megah Allah bermegah-megah dengan umat Nabi SAW tak pernah Allah sebut mana-mana kaum mana-mana kaum lebih daripada Allah memuji umat Nabi SAW sehingga dalam Zabur lagi Rasulullah belum wujud Nabi belum lahir. Dalam za'adu lagi Allah tersingat Ya da'au innahu sayati min ba'bikan nabiyun ismuhu Ahmad. Wa Muhammad wa Daud. Hampir akan datang selepas kamu. Seorang Nabi yang namanya dipanggil Ahmad. Namanya dikilar Muhammad. La aqzibu alaihi amadan Muhammad ini laki-laki yang aku tidak akan menguska ke atasnya sekali-kali. Wa la aqzibu ni abaddan. Beliau tidak akan menguskakan aku juga. Ketika far surah Muhammad dan mazmizam bila Muhammad sakara, aku ampun segala dosanya. Dia laki-laki matu Muhammad. Kemudian Allah dan Allah bermaksan, wahummatu marhumah ummat Muhammad ini Umat yang dirahmati oleh Allah. Umat pembawa rahmat. Laki-laki, perempuan kecil, besar, tua, muda. Setiap umat ini mereka membawa rahmat bersama mereka. Apa itu rahmat? Agama Allah, usaha nabi-nabi, usaha rasul-rasul, usaha anbiya dan mursalin dipikulkan ke atas bahu-bahu umatnya Islam. Ya ayuhan nabiyya, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Allah ketiga sifat nabi. Wa nabi kamu dihantar sebagai syahid, saksi dan pemberi berita gembira dan pemberi berita menakutkan. Wada'iyan ila Allah bi kami hantar kamu Muhammad sebagai dai kepada keridaan Allah wasiradan munira cahaya petunjuk yang terang benderang ini kerja Muhammad ini kerja Rasulullah ini maksud hidup Nabi kemudian Allah firman kanu wabshiril wahai Muhammad berilah berita gembira juga untuk umat kamu yang beriman kepada kamu bianna nahum minallahi fadlan kabira bahawa di sisi Allah satu kurniaan yang agung untuk mereka Kurnian apa? Allah berikan usaha Nabi-Nabi kepada umat baginda. Sehingga Nabi Allah sendiri bandar dengan umat. Dalam tarah Allah sebut-sebutkan umat Nabi. Sehingga dalam tarah Allah sebutkan al Umat Muhammad ini bila mereka keluar bantu agama Allah. Mereka keluar dari rumah, keluar ke jalan Allah. Bantu agama Allah. Maka bila keluar umat Muhammad bantu agama Allah Malaikat akan datang dengan senjata yang tajam mengawasi ke depan dan belakang mereka Tentu yang mulai dalam huraian hadis ditulis Sehingga malaikat Allah hantarkan mengawasi diri umat Muhammad Tanaman mereka, haiwan mereka, ternakan mereka Sehinggalah segala keperluan harta bendanya dijagai oleh malaikat ...umat yang dibanggai oleh ya Allah... ...dicintai oleh ya Allah... ...sehingga dalam Taurat Allah ceritakan... إِذَا حَذَرُّ... إِذَا حَذَرُّ سُتُفُفَ فِي صَدِي لِلّٰهُ... ...bila umat Muhammad ini... ...barbaris-baris membentuk jemaah untuk keluar dalam Allah... ...baru tafakut... ...baru datang malam Rabu, datang pagi... Ahah, ...tafakut nak keluar... berlato. Izahan Rasulku pasti tabillallah bila umat muhammad beratur membentuk jemaah-jemaah untuk keluar jalan Allah karena Allah wa Ala maka Allah sendiri akan jadi payung pada mereka. Tetapi yang mulia. kelebihan umat Rasulullah tiada pernah dicerita pada tidak pernah belum pernah ada umat yang dicerita yang kebaikan mereka dapatimana Allah cerita umat Nabi. Bukan umat ini Allah tadi yang puji Nabi juga berbangga dengan umat Nabi Rasulullah sendiri bangga dengan umat Rasulullah Lagi-lagi tuan-tuan Kuala Lumpur yang hidup tanpa Nabi Lahir belum pernah lihat Nabi Jangan Nabi kata Mata Alka Ikhwani Mata Alka Ikhwani Mata Alka Ikhwani Bila kan tiba waktu aku nak jumpa saudara aku bila kan tiba masanya aku mau jumpa saudara aku. Bila kan tiba masanya aku mau rindu untuk jumpa saudara aku. Kata Sahabat Alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ni saudara engkau ya Rasulullah? Kami bersama engkau, saudara engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, ban antum ashabi, bahkan kamu sahabat aku. Ikhwani alladzina yatu min ba'dikum yu'minuna bi wa lam Kata Nabi, saudara aku... Umat yang bakal datang selepas kamu... Tak pernah melihat diri aku beriman kepada aku. Umat yang ambil usaha Nabi... Tanpa pernah melihat Nabi... Tanpa pernah melihat Nabi... Nabi panggilkan mereka ini saudara aku. Umat yang ambil usaha Nabi... Beriman yakin dengan Nabi... Tanpa pernah melihat Nabi... Bahkan Nabi Gadawah. datang Abu Datang datang Abu Ubaidah bin Jarrah sahabat agung Abu Ubaidah bin Jarrah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun khair minna ya rasulullah ada tidak ada tidak orang lebih baik dari kami ya rasulullah aslamna ma'a kami masuk Islam bersama engkau di tanganan engkau ya rasulullah wajahatna ma'a kami buat usaha agama juga bersama engkau ya rasulullah Islam dengan nabi Buat usaha agama bersama Sayyidun Mursali Bersama Imamul Mursalin, Sayyidun Nabi Yin. Buat usaha agama bersama penghulu Nabi-Nabi Ahadun Khairun Minna ada lebih baik dari kami? Sahabat Nabi tanya Nabi kata naam Ya ada lagi lebih baik Allahina yang kuno mimbaat kum yuk minuna diwalam yerani umat yang bakal nahi selepas kamu wahai tabat tak pernah melihat aku beriman kepada aku tentunya yang mulia kita umat nabi dan kerja yang diberi pada umat nabi ini kerja terpilih dawah yang diberi pada umat nabi tanggungjawab ini diberi pada umat nabi kerja yang diberi pada umat nabi ini kerja terpilih ini bukan kerja rasul-rasul. Ini bukan sahaja kerja nabi-nabi. Ini kerjanya Allah. Allah sendiri dai. Allah sendiri dai. Ma arsalna min qablikal rasul nuhi ilaihi annahu la ilaha illa <tik> Tak pernah kami hantar mana-mana rasul sebelum kamu wahai Muhammad melainkan kami utuskan, kami wahyukan kepada mereka, la ilaha Laa ilaaha illallah. Jika ada ilah tempat bergantung, tempat memuja, tempat mem, mem, meminta, tempat berdoa, tempat mengharap illallah, melainkan Allah sahaja. Allah sendiri dai. Allah sendiri dahawa da dan mafhum kalimah ini. Inna arsalna, inna arsalna Nuhh ila qaumihi. Bukan kerja Allah sahaja, bahkan Allah wariskan dakwah nabi ini kepada setiap Rasul-Rasul. Setiap Nabi ambil usia Nabi. Setiap Rasul ambil usia Muhammad ini. Setiap Rasul ambil usia Allah ini. Inna artana Nuhan ila qawmihi. Kami hantar Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nuh? Ya qawmi ambutullah. Wahai kaum, aku jadilah kamu alhamdulillah. Allah. Malakum min ilahin zairuh. Tidak ada ilah kepada kamu tiada lagi ilah tempat memuja meminta, menharap melainkan Allah sahaja wa'ila adin akhahum huda kepada kaum adh kami hantarkan hud alaihi salam apa kata hud? ya qawmi ibu ya qawmi ibu zillah wa'ai kaum aku jadilah kamu hamba Allah malakum min ilahi zairuh tiada ilah tiada tempat memohon tiada tempat memuja, meminta, menharap melainkan Allah sahaja Walaupun samudah aqahum, falah kaum samudah Allah antara falah. Sallallahu alaihi wasallam. Samudah, ya kaum yang mudul Allah, kaum, wahai jadilah kamu hamba Allah. Malakum ilahin kairu. Setiap nabi yang datang mereka bawa dakwah. Tetapi yang mulia ini kerja nabi-nabi, kerja nabi-nabi ini diambil oleh Allah, diletak di atas tanggungjawab Bahu tuan-tuan sekalian. Orang itu barang siapa ambil kerja Nabi ini, maka Allah bersama dengan mereka. Bantuan Allah bersama dengan mereka. Kalaulah ada yang menggugat, kalaulah ada yang menggugat mereka yang ambil kerja Nabi, bermana mereka menggugat Allah Subhanahu Wa Taala? Kaisar, kifra, kifra, kifra, raja, farsi. Bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhantar surat. Dan Nabi tuliskan min muhammadin rasulillah wa abdihi ila al farsi kisra min muhammadin daripada Muhammad Rasulullah dan hambanya kepada rajanya farsi. Bila baca surat kisra di farsi marah. Kenapa nama Muhammad dahulu kemudian baru nama aku? Kenapa tidak nama aku? Aku raja. Siapa Muhammad ini? Marah dia koyak-koyakkan surat Muhammad koyakkan surat Rasulullah Nabi dapat berita Nabi kata Allah koyak-koyakkan negaranya lalu dia hantar dua lelaki-lelaki pergi ke Madinah untuk tangkap Nabi SAW bawa ke Farsi dan datang dua-dua ini kedua-duanya bermisai bermisai Nabi tak memandang ke arah mereka Nabi kata biasa kaum Biasal kaum Paling buruk kaum ini Paling buruk kaum ini Datang jumpa Nabi tahu Kisrah Raja kami Tuhan kami Kisrah Tuhan kami Telah hantar kami untuk Bawa engkau wahai Muhammad Datang jumpa beliau Nabi kata pergi Datang jumpa lagi Wajah Nabi sedikit tidak bertukar Tak terkesan dengan dengan Dengan ancaman mereka Nabi yakin bersama Atul Allah bersama Atul Allah Nabi kata pergi datang esok, pergi. esok pagi. esok pagi-pagi datang dua laki-laki Farsi ni datang ambil Nabi bawa jemput Kisra Nabi SAW mandat ke alam kedua ini. Nabi kata Rabbi katalah Rabbakuma irjiah Rabi kata, "Rabbkum wa arji'a, malam tadi tuhan aku telah bunuh tuhan kamu berdua. Balik kamu." Bi gata undzur ila, undzur ila ma Kamu tengok Muhammad apa kamu siap ni? Raja aku ni muhar, raja aku ni muharifu qaumaka. Raja aku ni akan hancurkan kaum kamu. Wa mu'likul nafsa. Raja aku akan akan hancurkan diri kamu, kaum keluarga kamu. Raja aku ni Kisra ni raja Parthia. Nabi kata Balik kamu Malam Tuhan aku dah bunuh Tuhan kamu Dua-dua ni hairan Berundur balik Setelah sampai ke negeri parti Sampai-sampai ke negerinya Berita pertama yang kedua-dua utusan Dengar ialah Tuhan mereka yang Raja mereka kifra Mati di malam mana Nabi beritahu mereka Allah tak mereka dia tengok berita, dia dengar berita ini Dia bandingkan malam kematian itu Benar-benar pada tarikh yang Nabi beritahu semalam Tuhan aku Allah Dah bunuh Tuhan kamu berdua Kata yang mulia, Bersama usaha Nabi Ada Allah bersama kita Bersama usaha Nabi Ada Allah bersama kita Ini usaha Nabi Ini usaha Habibullah Ana Habibullah Ana Habibullah, ana Habibullah, la fakra. Nabi sallallahu alaihi wasallam aku ni kekasih Allah, aku kekasih Allah, aku kekasih Allah bukan untuk bangga diri. Di kerja kekasih Allah. Kerja kekasih Allah. Ana ha'mil lawai ana ha'mil lawai al Aku pem, aku penjunjung puji-puji puji-pujian. Aku penjunjung panji-panji puji-pujian yang mal di hari kiamat. Watahti, watahti Adam. Wa manzunau, belakang aku Adam dan sekalian umat manusia tanpa hari kiamat. Hari kiamat, Nabi Alaihi Wasallam di depan sekali, depan sekali. Bawa bendera panji-panji puji-pujian Allah. Dan di belakang Nabi seluruh umat manusia dan makhluk seluruh umat manusia dan makhluk lainnya di belakang Nabi berjalan Nabi dengan panji-panji pergi ke arah Allah nak minta syafaat dari Allah ini Tuan punya kerja da'wah yang terjunjung di masjid-masjid kita ini Tuan punya da'wah Tuan punya gas Tuan punya tahlim Tuan punya dua jam setengah Tuan punya setiap tahun empat bulan kita yang fikul yang fikul panji-panji Bawa dan belakang Nabi siapa? Adam. Wamandunau Adam bersekilian umat manusia. Anak awal musyafif. La fakrall. Aku adalah pemberi syafaat yang pertama. Tidak mungkut. Tidak untuk bangga diri. Wawal musyafif. Aku orang pertama diterima syafaatku. La fakrall. Untuk bukan untuk bangga diri. Nabi beritahu siapa Nabi. So yang mulai ini kerja Nabi. Ini kerja Nabi. Bahasa ambil kerja ini Allah pertama dengan mereka. Oleh itu, yang mula doa Nabi Nabi bawa balik ke masjid kita. Allah berikan kita masjid. Allah berikan masjid kepada kita. Di masjidlah meja Nya usah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa perambl balik ke rumah mereka, ke makanan mereka, ke masjid mereka, dan bawa balik usah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan gunakan masjid mereka sebab hidupnya agama di seluruh muka alam ini. Dan Allah akan ambil seluruh manusia permukaan alam ini datang ke masjid mereka. Allah akan bangkitkan dari hujung-hujung dunia orang Afrika, orang Arab. keturunan Nabi, Ahli Baik, orang Mekah, orang Madinah. keturunan Nabi, Allah akan bawa mereka ke masjid tuan-tuan. Bila? Bila kita ambil usaha Nabi ke masjid kita. Setiap kali mana'alu pemasjid Allah, barang siapa cinta dengan masjid, Allah cinta dengan mereka. Janji Allah, janji Allah, sebanyak mana masa kita berikan untuk masjid, sebanyak itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan penuhan segala keperluan keperluan hajat kita. Keperluan hajat manusia terikat dengan masjid Allah. Terikat dengan masjid Allah. Inna lil masajidi ustad, bagi setiap masjid ada ustad ada pasaknya ada tiangnya, ada Wal fakunya para malaikat teman-teman yang duduk dengan mereka orang yang banyak bagi masa untuk dakwah Nabi di masjid orang yang setiap bawa orang lain ke masjid orang yang setiap menghidupkan masjid mereka ini Nabi kata utaz pasak bagi masjid pasak dan malaikat-malaikat teman duduk dengan mereka Berteman dengan mereka. Para malaikat. Wal malaikat tu jelas ra'uhum. Iza rabu yaktaqidunahum. Bila hilanglah orang yang sentiasa bagi mata di masjid ini. Malaikat mencari-cari mereka. Wa izah maridu aduhum. Bila sakit mereka. Malaikat menziarahi mereka. Wa izah janyu fi hajatim. Aadum. Bila Bilamana orang yang sentiasa bagi mata di masjid ini Mereka sibuk dengan urusan peribadi keperluan ajak mereka Mereka membantu urusan mereka Mereka membantu urusan keperluan mereka Keperluan kita Allah tempurnakan Sebanyak mana masa diberi untuk masjid kita Sebanyak itu Allah gunakan kita Allah mudahkan urusan duniawi dan lukrawi kita Contohnya mulai ini kerja Nabi Badan siapa ambil kerja Nabi ini di masjid mereka ada halkah iman yakin. Di masjid mereka ada muzakarah iman yakin. Di masjid mereka ada cerita tentang akhirat muhribat. Ada cerita syurga, neraka, asyar, mizan, syirat, barzak. Maka sebanyak itulah. Sebanyak mana tauhid dibual-bualkan iman yakin dibual-bualkan di masjid. Sebanyak itulah seluruh ahli karya akan memperbual-bualkan perkataan ini. Dan sebanyak mana dalam masjid cinta dunia... ...berita dunia diuar-uwarkan... ...sebanyak itulah ahli Korea juga akan bercerita tentang dunia... ...dan cinta dengan dunia. Ini jantung-jantung. tuan yang mulia, barang siapa berbicara di masjid... ...dengan perbicaraan duniawi... ...maka dia akan lihat dalam rumahnya nanti... ...anak isteri juga akan berbual-bual berita dunia. Barang siapa yang memperbualkan maklum kalimat... ...memperbualkan muribat surga neraka akhirat... Mereka melihat anak isteri mereka juga berkompuar bahasa yang sama. Salamul ni adam, perkataan anak adam alayhi la perkataan anak adam ini semuanya menjadi daya terhadapnya, tiada menyebelahi pihaknya. Illa amrul ma'ruf, malaikat, perkataan yang mengajar kepada kebajikan kebaikan. Wa nahyi 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Au zikrullah, atau zikir kepada Allah tabaraka taala. Untuk so, yang mulia kita mahu cacaf perkataan dalam masjid kita sehingga iman kita terbentuk. Mau cacaf iman yakin di masjid kita sehingga setiap ahli karya kita iman mereka terbina. Mau duduk di masjid. Mau bagi masa di masjid. Setiap-siap hari ada muzakarah iman yakin di masjid. Ada muzakarah iman yakin di masjid. Ada percakapan mengenai mugibah di masjid kita. Untuk so, yang mulia. La yuslihu. La, la yasakimu. Tak betul iman seorang hamba Allah lagi tak betul hatinya. Walauya setakimu kalbuhu hatta ya setakima tak betul hati setiap manusia lagi tak betul lidah perbualan mereka. Betul perbualan umat Nabi Barulah betul hati mereka. Betul hati umat Nabi baru betul iman yakin mereka. Tiada jalan lain Malaikan memperbual Buatkan mafhum kalimah ini La ilaha Tidak ada tempat meminta Malaikan Allah tuan yang mulia Tidak ada tempat memohon Illallah Malaikan Allah Tiada tempat kita memujur merayu Illallah Malaikan Allah Ini mafhum kalimah Allah ajarkan pada kita Allah ajarkan La ilaha Allah nafikan Tidak ada ilah tidak ada tempat membenarkan hasrat dan cita-cita dan, dan, dan tujuan dan maksud dan kehendak dan segala impian inna Allah Allah tabahkan hanya Allah sahaja. Ini maknum kalimah la ilaha tiada tiada maknuk yang berkuasa illallah Allah subur dan iya kan malaikat Allah tadi yang berkuasa. Babum kalimah ini mau bawa balik ke masjid kita maklum perkataan ini dia berbeza dengan perkataan manusia Dengar, dengar. bawa balik perkataan ini manusia berkata yakin memang aku percaya memang aku yakin Allah pemberi rezeki tetapi memanglah Allah yang menghidupkan tetapi memanglah Allah yang beri makan tetapi memanglah Allah yang mengerjakan tetapi memanglah Allah yang berkuasa tetapi tentang yang mula, tetapi kalimah ingkar. Tetapi kalimah ingkar. Memang aku yakin Allah yang berlebihan. Tetapi macam mana kau tak ada ladang ladangku. Memang aku yakin Allah yang menyembuhkan, Tetapi kau tak ada ubat. Tetapi kalimah ingkar. Allah ajarkan kita, la ilaha. Allah ajarkan kita, la ilaha. Tidak ada hilang. Tidak ada penyembuh, tidak ada tempat berdoa, tidak ada tempat memuja, memuja merayu mengharap illallah melainkan Allah Taala. Man qala idza idza qala 'abdulillahi ilaha illallah wallahu akbar Sadaqahu Rabbuhu Bila suara Alhamdulillah Allah Ucapkan La ilaha illallah Allahu Akbar Tiada Tuhan Tiada kuasa Malaikan Allah Allah yang maha besar Bila hamba Sebut perkataan ini Sadaqahu Rabbuhu Allah bantasdik Dan membenarkan mereka Sebutnya Allah La ilaha illallah Allah pun bantasdikkan mereka Apa Allah kata? Apa Allah kata? Allah kata La ilaha illallah La ilaha illa ana la ilaha illa ana sememangnya tiada ilah tempat memuja memujuk merayu meminta illa ana malaikat aku saja Allah katakan wa akbar da atulah mahabtar Allah sambung perkataan. Buat balik perkataan ini. Bila kata seorang hamba la ilaha illallah wahdahu La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu. hanya Allah yang tunggal Aisa tiada ilah sebab meminta memohon memuja merayu melainkan Allah sahaja yang Aisa sebut lagi perkataan ini Allah kata apa la ilaha illa ana tiada ilah memohon meraju, merayu merayu memuja melainkan aku sahaja wa wahdi akulah yang tunggal Allah sambung berkataannya belas sub hamba la ilaha illallah wa ta'ala la syarikalah la syarikalah. Allah sambung perkataannya Allah akan ucapkan la ilaha illa ana akulah ilah tiada ilah selepas aku tiada ilah melainkan aku saja ilah akulah tempat memohon memuja memujuk merayu meminta aku sahaja wa ana la syarikah. tiada syarik tiada yang mensyirikkan Tiada yang bergabung dengan aku Bila hamba ucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah Lahul mulk Walahul hamduh Segera Allah akan ucapkan La ilaha illallah Tiada ilah Memohon, merayu, memujuk, meminta Jika ada tempat lain melainkan aku sahaja Lial mulku ke, Milik akulah kerajaan Walial hamduh Milik akulah segala puji-pujian Segera Allah sambut. Bila hamba Allah usha la haula wala quwwata illa billahil al aliyil al azim, la haula wala quwwata illa billah. Bila usjakhi perkataan ini segera Allah sambut. Allah kata la haula, Tidak ada daya upaya wala quwwata. Enggak ada segala kekuatan sembarang kekuatan illa bi malaikat kekuatan dan daya upaya Agung Taala. Segera Allah sambut dan nak kata apa Allah kata Nabi kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bagitau kata Nabi sallallahu alaihi hadis Nabi man qalaha man qalaha fi maradhihi thumma mata la yata'amul nar barang siapa ucap perkataan ini zaman hidupnya kemudian mati dengan perkataan ini api neraka juga akan memakannya yakni dicampak dalam neraka Sekalipun tak disentuh api neraka bawa balik perkataan ini ke masjid kita bawa balik perkataan ini ke masjid kita adikkan harga iman yakin di masjid kita Mau cerita tentang iman yakin di masjid kita Mau cerita tentang kehebatan Allah akhirat, syurga, neraka, mizan, syurah di masjid kita berjam-jam bagi masa di masjid Mau bawa orang dari luar masjid datang ke dalam masjid bagi ke lorong-lorong, gerai-gerai, kedai-kedai bawa setiap orang dari luar masjid datang ke dalam masjid dan amalan ini bukan amalan baru. Inilah amalan sejak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Sehingga lah Abu Abdullah bin Rawaha. Rasulullah katakan, beliau sendiri Abdullah bin Rawaha zaman Nabi, zaman Nabi wujud lagi Abdullah bin Rawaha pergi keluar bawa sahabat, pimpin tangan masuk ke masjid. Dan bagi tahu ini sahnya, ah, minallah duduk seketika tambah iman terhadap Allah. Sehingga sahabat pergi tanya Nabi Ya Rasulullah Al-Azharna mu'min kan Kami tak mu'min ke Tak beriman ke Dia bawa kami masuk masjid Duduk dengan kami Dia cerita tentang iman Ajak tambah iman Kami tak beriman ke Nabi kata apa Benar apa yang Abdullah dan Rawaha lakukan M Membina halka Membentuk halka iman yakin di masjid Bawa orang dari luar masuk ke dalam masjid Terlalu lorong kedai rumah Bawa ke masjid Nabi membenarkan amalan ini Bahkan dalam Bukhari, dan tuan, tuan yang mulia. Sahabat panggil, tuan-tuan yang mulia. Ta'alau, ta'alau, ta'alau, ta'alau. Datang, datang, datang, datang. Ijlis binah, duduk bersama kami. No'min, sa'ah, tambah seketika iman kamu. Tuan-tuan yang mulia, mahu hidupkan masjid. Dengan bawa orang ke masjid. Di masjid ada muzakarah iman yakin. Mau kumpul, kumpul, kumpul. Sehingga lebih 8 orang mahu mulakan talim dakwah di masjid kita mau setiap waktu ada bergile-gile bergile-gile orang bagi masa hidupkan amalan dakwah ta'lim istiqbal di masjid masjid kita ini amalan nabi-nabi ini amalan rasul-rasul inilah amalan Allah panggil setiap manusia hampir pada Allah siapa yang kembali bawa usaha nabi ke masjid mereka insyaallah ah ha. siapa akan balik bawa usaha nabi ke masjid mereka insyaallah Datang yang mulia, bawa balai usaha Nabi bawa rahmat Allah ke tempat kita bawa rahmat Allah ke tempat kita Datang yang mulia, ini usaha Nabi-Nabi da'wah ini usaha yang tidak ada tidak ada balasannya malaikat syurga akan lebih dari syurga Allah akan kuning cerita Muhammad kepada umat kamu mengenai kisahnya ahli karya antakiyah bila mana Allah hantar Rasul kepada daerah Antakiyah وَجْرِبْ لَهُمْ مَسَلَانْ أَسْحَامَ الْقَارِيَةِ إِذْجَاءَ المُرْسَلُونَ Bila Allah hantarkan Rasul-Rasul kepada mereka إذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَيْنِي Allah hantar dua Rasul, dua Rasul Dua-duanya ditekzidkan, ditolak فَعَزَّذْ نَبِيهِ صَالِيْسِينَ Allah tambah cukup jemaah hari 3 Dua Rasul dihantar tak cukup dengan dua Mereka diherjik Mereka ditolak diharap Allah tambah di tiga Bila tiga-tiga Rasul buat usaha Ahli Qariah ini Ancaqiyah Telah desak Nabi Telah tolak mereka Telah ancam mereka Sehinggalah Nabi ini dikeluarkan Bila tengok Bila satu orang tengok Nabi diancam Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a datang seorang laki-laki dari hujung kampung berlari tergesa-gesa datang nak bantu Nabi Nabi dia tak keluarga sekali dia tak ada nirahabar dia tak pernah 40 hari 40 bulan bersama tak pernah kau 3 hari ni baru tengok baru tengok rasul diherdik rasul ditakzib rasul ditolak dihalaq dia datang yas'ar ah berlari-lari tergesa-gesa datang nak bantu Laki-laki ini namanya Habib. Habib. Habib Al-Najjar. Habib. Habib namanya. Najjar ini pekerjaannya mengumpul kayu api saja. Bukan profesional. Bukan satu orang alim, ulama, profesional, doktor, profesor, bukan yang buat macam nak IELTS itu Yang datang ni, Habib ini pengumpul kayu api orang biasa saja. Dan dalam takti tengok maksuran ukurannya pendek. Inci pun tak cukup. Pendek orangnya. Bukan tegak badannya. Bukan seorang yang kuat badannya. Bukan perkasa badannya. Cacat orangnya. Dan masjuman badannya penuh kudis kusta. Bukan yang sihat. Tidak ada alasan masjuman Nabi tak buat usaha dakwah. Kalau mereka kata, Ya Allah tak boleh dakwah zaman saya. Hidup di dunia, saya sakit sepanjang hayat Allah bangkitkan Ayub alaihissalam. Tengok Ayub. Tanya Ayub. Ya Allah kenapa buat dakwah. Kerana apa? Kerana aku ni doktor. Aku sibuk-sibuk membantu manusia lain. Allah bangkitkan doktor paling terbaik, Isa alaihissalam. Orang mati boleh hidup balik. Siapa lagi doktor yang boleh hidupkan orang mati di sini? Cari korong-korong ni. Isa, Tabib, Isa alaihissalam lebih hebat lagi pun buat dakwah kalau dia kata aku aku tak, tak boleh buat usia dakwah ya Allah kerana aku sibuk dengan pertukangan aku Allah bakit Nuh AS. buat kapal tiada alasan jangan bangkit Nabi lah Allah bangkitkan Habib An najjar ini cukup untuk kita kudis penuh badan ukuran pun pendek dia datang bantu rosu-rosu yang dianayai dia belum buat dakwah. Dia hanya kata apa? Itabi al-mursalin, ikut rasul yang bawa uta agama ni. Ikut rasul yang buat ger sini. Bantu rasul yang buat ger sini. al-mursalin, itabi man la yas'alukum ajran wa Ikut nabi-nabi yang tak minta apa-apa ini, mereka ada hidayah ikut saja. Dia tak, minta, tak bersama rasul. Dia hanya menisyarahkan dengan jari dia ikut dia ikut. Bila kaumnya At-Takiyah lihat... ...habid bersama dengan Rasul... ...mengangkak tangkap ini habid yang kecil... ...mengangkak pijak pijak, pijak, pijak, pijak, pijak mati. Bila mati orang yang kepada ahli dakwah, ...mati orang yang menisyarakan kepada Rasul-Rasul... ...mati sahaja adalah kata apa? ...jannah syurga tepat kamu. Belum buat dakwah, ...hanya menisyarakan apa lagi yang buat gas setiap minggu... Apa lagi yang buat dia bagi masa 10 hari setiap bulan? Apa lagi yang bagi masa 8 jam setiap hari, 2 jam setengah setiap hari bawa orang ke masjid, ada dakwah tadi siqmal, apa lagi mereka? Tuan, -tuan yang mulia, Tuan, Tuan yang mulia, satu hamba Allah dia keluar dari rumah dia, dia menuju ke pasar dengan sebekas wang segenggam wang dia niat pergi ke pasar Nak beli arak Dia kasih minum Dia kasih minum Dia niat nak beli arak Balik dia mau minum Dalam perjalanan Dia jumpa dalam ropak air Satu kertas Yang tertulis padanya nama Allah Allah Dia tengok ada kertas ada nama Allah Dia angkat kertas Dia bersihkan Dia pergi ke pasar Dia beli minyak atar minyak wangi dia masukkan kertas minyak wangi ini kertas ini dalam botol minyak wangi dia balik ke rumah dia simpan minyak wangi ini dalamnya ada kertas yang nama Allah dan habis duitnya hari itu dia tak minum arak. dia tak minum arak, habis duit, tidak ada wang untuk beli Arab dia beli minyak wangi isi nama Allah letak di atas di tepi pintu di rumahnya malam dia tidur Dua pagi Allah kejutkan beliau. Allah campakkan rasa taubat dan kesal sehingga dia menangis, menangis, menangis, menangis, menangis sampai fajar. Allah sayang dengan dia, Allah kejutkan, Allah bagi taufik bertaubat sebenar-benar sehinggalah setahun, dua tahun, puluh tahun akhirnya Allah jadikan dia Wali Allah dan begitu besar hidupkan dalam masyarakatnya Wali Allah ini sehingga Imam Ahmad bin Hanbal Allah, mengajar hadis beliau telah melalui majlis Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal merhormatinya bangun daripada majlisnya satu orang yang hanya ambil nama Allah bersihkan letak dalam botol simpan Allah bagi taufik taubat dan Allah jadikan dia wali Allah apa lagi orang yang mana bawa nama Allah ke pintu-pintu, gerai-gerai, lorong-lorong, kedai-kedai, berdua ke berdua negara ke negara. Apa jadi dengan mereka? Kalau menyelamatkan nama Allah tak ada letak dalam botol saja simpan jadi wali, apa lagi dai-dai yang bertaibaran seluruh aladi. Kata yang mulia dengar ni dengar. Kemuncak bagi seorang kemuncak bagi seorang wali adalah ibtidak permulaan seorang da'i Kemuncak seorang wali Jangan marah Jangan marah Ini saya cakap apa yang ulama cakap Kemuncak seorang wali Permulaan seorang da'i Jika jad wali dengan da'i Kemuncak macam mana Seorang yang mana berzikir, berzikir, berzikir Dia, ber, dia buat amal sehingga menjadi wali 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun dua Akhirnya lepas 20 tahun dia jadi wali Allah. Dia jadi wali Allah, seorang dai umat Nabi keluar 3 hari, permulaan dan 3 hari ini menyamahi yang dai yang haul wali, wali tadi. Yang wali ini dia kat 30 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru dia ucapkan apa? Allah yang Allah qalib, Allah yang ciptakan. Akhirat adalah, adalah kehidupan kita. Akhirat yang sebenarnya dunia sementara. Dilepas lima belas ke kota. keluar 3 hari balik-balik Allah yang buat. Balik-balik dunia sementara. Baru 3 hari kemuncak dai, permulaan seorang kemuncak seorang wali, permulaan seorang dai. Ini keramat ulul nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keramat ulul nabi Seseorang yang mulia, Nabi akan terbiah umat ini Tidak ada terbiah yang lebih baik Dan terbiah usaha Nabi Muaz bin Malik Siapa Muaz bin Malik? Sahabat Nabi Yang Allah jebatkan ini, ini kanun kanun Bila Allah nak wujudkan satu hukum Allah libatkan sahabat Allah tak libatkan Nabi Nabi maksum Muaz bin Malik Seorang sahabat Nabi Allah libatkan beliau dengan zinaf Wahai agama yang menzalim dia berzinah. Dia berzinah datang jumpa Nabi Tahhirni ya Rasulullah. Bertegak aku ya Rasulullah. Nabi berpaling. Datang lagi Tahhirni ya Rasulullah. Bertegak aku ya Rasulullah. Nabi berpaling. Datang lagi Tahhirni ya Rasulullah. Bertegak aku ya Rasulullah. Nabi tanya dia berzinah? Tambah kat benar dia berzinah. Nabi kat dia sampai mati. Maka bermulanya hukum rejam. Maka dia direjam, rejam, rejam, rejam bila dilontar batu kena pada badannya darahnya terpecik terkena bajunya Umar dan selainnya yang kedua Khalid bin Walid bin Allah taala. Terkena baju sahabat Umar ini kata Umar, "Eh, kosongnya darah zina, eh darah zina, darah pun zina." Nabi dengar. Nabi kata, "La taqulu kadza" dengan sebut seperti itu. Jangan kata seperti itu. Kataba taubatan Lau kusimat ummatil la wasi'at, tungguhnya Muaz, Mu ini, Muaz bin Malik telah bertaubat dengan benar-benar taubat. Kalau dibahagikan taubatnya ini cukup untuk mengampunkan setiap manusia yang ada. Ini tarbiah dakwah Nabi. Ini tarbiahul cara Nabi. Lahir manusia buat dosa kemudian serah diri, kemudian dia taubat dengan begitu hebat taubatnya, kata Nabi lau kusimat ummatil la kalau dibahagi taubatnya kepada setiap umat yang ada, mencukupi untuk mengampunkan setiap umat yang ada. Tuan-tuan yang mulia, ini usaha Nabi. Ini usaha Rasul yang mana hirkulis, hirkulis. Apa kata hirkulis? Bila dengar, terima surah Nabi. Begitu lah wajah tu, engkau. Lagas tu, kaki mimi, lahir Ini surat Muhammad. Kalo lah aku jumpa Muhammad ini waktu depan aku, aku basuh kedua kakinya dan ku minum air basuhan kakinya. Ini Tuhan punya dawah kita. Untuk itu kenapa yang mula kita mahu adakan istimam untuk bawa setiap umat kepada Ustaz Nabi ini kita mahu adakan istimam. Istima di Kuala Lumpur ini ialah pada 26, 27, 28 April. Lepasai mulai dengan ini, istima pertama istima istima adalah asbab hidayah. Istima asbab hidayah. Allah akan istimahikan hidayah kena istima. Melalui istima hidayah diistimahikan. Di istimah kan? Kita yang mula istimah pertama dalam Islam, istimah pertama dalam Islam ialah Fatah Mekah. Fatah Mekah istimah pertama perhimpunan orang Islam pertama dalam Islam. Fatah Mekah istimah pertama dalam Islam. Nabi datang bersama seratus ribu tentera Islam daripada Madinah, sampai ke tempat Mekah. Orang pertama masuk Islam ialah. Abu Sufyan bin Harbi musuh Nabi pertama dapat agama Nabi datang ke, ke, ke Mekah masuk saja Mekah Islam Abu Sufyan bin Harbi musuh Nabi musuh Nabi Nabi beritahu wahai Abu Sufyan masuk ke kota Mekah beritahu setiap orang Mekah man by, by Sufyan, amnun. barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman Man daqalah bayt al-mughlaqan falahu amnun Padahal siapa masuk ke rumah yang terkunci rapat, dia aman Man daqalah bayt haram falahu amnun Padahal siapa masuk ke baitul haram Ke ka'abat haram dia aman Abu Sufyan telah buat gas raun Mekah Dan iklankan Man daqalah bayt al Sufyan Padahal siapa, siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman Maka berpusu-pusu orang Mekah lari masuk ke rumah Abu Sufyan Penuh rumah Abu Sufyan. Penuh sehingga sehingga orang makkadatan lato kini daruka lato kini lana daruka ya Abad Wahai Abu Sufyan. Wah Abu Sufyan rumah kamu tak cukup untuk kami. Mana nak lari? Kata Abu Sufyan mantak kalau bayar nongkrak ke Pulau Amnu. Siapa masuk ke rumah yang dikunci pintunya dia aman. Dakan dengan lelaki beritahu hinda hinda pintu. Umayyah binti Uthbah Hindah binti Uthbah isteri Abu Sufyan. Beritahu orang Islam mula berkumpul di Masjid Haram. Dan Hindah ini perempuan yang agresif. Perempuan yang suka mencabar lelaki-lelaki. Dia gigih jantungnya hamba. Dia gigih telan jantung hamba, jantungnya hamba. Dia dengar Muslim telah berkumpul, orang Islam berkumpul di depan sahabat. Dia keluar dari rumah. Dia pergi dengar apa Islam buat dia. Allah punya kudrat. Allah nak amkan hidayat melalui istimewa pertama orang Islam. Dia pergi letak telinga. Berkebetulan letak telinga dekat dengan dinding yang menjelara. Letak telinga. Dia dengar keorang lelaki-lelaki sahabat angkat tangan. Allah makfir. Allah maksud hindah Ya Allah ampunlah hindah Hindun Ya Allah Islam kalah hindun Ya Allah dia buat demikian ampun dosa dia Dia buat demikian ampun dosa dia Dia buat demikian ampun dosanya Sehingga beliau dengar panjang doanya untuk hindun Dan sehingga beliau kata apa Aku yang pernah pegang Pegangnya kain ka'bah kain ka'bah Hari ini indah yang sama angkat tangan. Indah yang sama ucap apa? Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Abdul Rasulullah. Istimak orang yang bersumpah demi Tuhan Ka'bah. Aku tidak akan datang pada Islam. Dia pun dapat Islam. Itu yang datang Masjid, Masjid, Masjid Haram. Itu yang datang ke Ka'bah. Yang lari. Yang lari. Safwan bin Umayyah. Ketua kaum, ketua kaum. Dengar sahaja orang Islam masuk Mekan dia lari, lari, lari, takut, takut. Orang Mekah yang boleh begitu takut gerun bila dengar Muhammad dengan tentera datang. Bila orang Islam berkumpul di Sabah begitu gerun sehingga mereka tak kenal rumah orang lah. Sehingga Harith bin Hisham dengan Abdullah bin Adil Rabih dua-dua ni pemuka Quraisy, Dia punya takut lari pecut, lari, lari, lari dia telah redah masuk ke rumah Ummu Hani kakaknya Ali sehingga Ali balik tengok-tengok eh dua-dua masuk rumah ni Ali buka pedang habis kamu dua orang tetapi Ummu Hani nabi Allah ta'ala ha orang yang diserbiah oleh dakwah Nabi Ummu Hani kata, jangan kalau kamu nak bunuh dia Ali fal yabjik, fal bi, kamu bunuh aku dulu dan dia telah masuk ke rumah aku ni. Tunggu. Sehingga aku jumpa Nabi. Ummu Hani pergi jumpa Nabi SAW. Minta Ya Rasulullah. Berilah keamanan pada dua lelaki-lelaki ini. Harith bin Hisham. Abdullah bin Abdul Rabbe. Mereka tak tahu nak larilah. Mereka telah lari. Regah masuk rumah aku. Takutnya orang Mekah. Nabi kata. Orang yang Ummu Hani minta aman. Aku amankan. Mendengar berita ni. Harif bin Hisham dengan Abdullah bin Abdul Ramaih Berlari pergi jumpa Nabi beritahu Ya Muhammad Baiknya engkau Ashadu an la ilaha illallah Wa Ashadu anna la Muhammad Rasulullah Hari istimak Hari Allah Amkan hidayah. Yang lari pun dapat hidayah. Yang lari dapat hidayat Safwan bin Umayyah Lari, lari Safwan bin Umayyah lari ke mana? Lari ke tebing laut dia nak apa? Nak terjun laut bunuh diri. Biar aku bunuh diri jangan Muhammad bunuh aku. Umair bin... Umair bin Abi Wahbin. Kejar. Kawan-kawan. Kejar. Umair bin Abi Wahbin dapat Islam. Kejar. Kejar-kejar sampai ke tepi laut. Wahai suma, wahai Sofwan. Jangan. Aku dah minta ampun untuk kamu daripada Muhammad. Balik kamu. Kata Sofwan lah R.J.O. Hatta Tubayin Li sehingga kamu jelas yang aku tunjuk aku bukti bawa aku balik dengan kamu kalau tidak aku tak balik balik semula Umair bin Abi Wahbin balik semula ke, ke, ke Mekah jumpa Nabi berkata Ya Rasulullah aku dah janji dengan dia berilah sesuatu untuk menjadikan bukti bahawa dia telah beri aman daripada dia ini pemuka Quraisy ketua dia ketua lari tanggup bunuh diri Nabi buka serban Nabi Nabi berikan pada Umair bin Abi Wahbi. Nabi kata pergi bawa serban Umair bin Abi-Abi kuda balik, cari lagi. Kesungguhan sahabat, fikir umat. Fikir kawan ni, jangan terlepas daripada rahmat berpulang hari istimah. Jangan terlepas daripada rahmat hidayat hari istimah. Kejar lagi, cari lagi. Sehingga jumpa dan serahkan serba, serahkan serban Nabi. Ini bukti, ini serbannya Muhammad. Ini kain liritan kepala Muhammad. Percayalah, apabila minta ampun untuk kamu. Sehingga beliau balik. Bawa serba Rasulullah Nabi kata sembayangkan asal sahabat Dia tanya berapa hari berapa, berapa kali sembayang setiap hari Maka kata Umay lima kali sehari Maka dia tanya lagi Dia tanya lagi Dia masih lagi Masih lagi Masih lagi tunjuk dia punya Dia punya besar kepala ha, Dia sampai dengan kata Ai Muhammad Kamu panggil aku ke? Padahal dia dipujuk Bawa balik satu rahmat dah Kamu panggil aku ke? Kamu panggil tempoh dua bulan Nabi kata Falahu arba ta'asyur Bukan dua bulan. baik kamu empat bulan tadi kata. Kata si baulan. bulan. Tempoh untuk kamu berfikir empat bulan. Dia kata Allah. Baiknya Muhammad. Dia turun kuda. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Islam. Yang lari. Bukan itu saja. Yang lari dan anak. Anak mutuh ketat Islam. Ikramah bin Abi Jahal. pun lari juga. Lari dah naik. Eh, tadi sampai ke tebing laut. dia Lari sehingga dah naik kapal, lah. Dah naik perahu lah. Dah naik perahu, datang ombak. Datang ombak, kata pendayung, akhlis. Akhlis, ucap kalimah ikhlas. Ucap kalimah ikhlas. Dia apa kalimah ikhlas ni? Ucap la ilaha illallah. Kata dia, Wa ana haribun minha. Dan aku lari dari kalimah lah. Ya kamu suruh ucap ni aku lari dari kalimah ini lah. Suruh ucap juga. Dia paling ke belakang dia lihat siapa? Istrinya melambai-lambai dengan kain. Dan isteri laukan aku dah minta ampun untuk kamu. Baliklah kamu. Maka dia kembali ke daratan. Ikut isteri Balik ke? Balik ke? Balik ke Mekah Muqarramah. Jumpa Nabi. Dan tanya Nabi. Kau amankan aku ya Rasulullah. Kau kenal ayah aku. Kau tahu ayah aku. Nabi eklankan tungguhnya fulan Ikramah ini akan datang jumpa aku. Jangan sesiapa yang menyebut buruknya, buruknya Abu Jahal di depan beliau. Sehingga rasa terhina beliau, sakit hati beliau jangan sebut dia buruk ayahnya. Walaupun ayah musuh utama Islam, musuh utama Islam. Datang Ikramah, kau kepanggil kan aku ke kampung anakku ya Muhammad. Rasulullah telah beritahu aku ampunkan aku, amankan di sana. Beliau katakan, 'Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Matu Islam, lepas Islam, beliau bagi seluruh ayat berjuang berperang untuk nama Islam sehingga mati hingga Allah. Ayat ini tuan yang mulia, istimah 26 puluh enam ini, istimah asbab hidayat cara syiradi, cara istimai, kedua-duanya Allah akan sebabkan bid'ah. Allah umumkan yang tak nak beri Islam tak nak beri agama pun Allah akan campak hidup hati mereka oleh itu siapa yang akan balik ke mahalan masing-masing sebelum selepas istimat sebelum dan selepas istimat jemaah empat bulan dikeluarkan bangun bagi nama masjid tuan-tuan jemaah empat bulan bangun masjid kayu ara jemaah empat puluh hari sempurna sebelum istimat sebelum istimat itu ya, saja lepas istimat ya Suban Jaya, lepas satu jemaah sempurna. Bangun tuan. Sebelum istimah, selepas istimah. Satu jemaah telah tak muhebah, seri petali. Sebelum istimah. Bangun tuan. Bangun nama, bangun. Tazkir di, di, di, di, di belakang sana. Bangun tuan, bagi nama tuan-tuan. Bangun tuan, tuan Bagi nama selepas istimah dan sebelum istimah. Selepas istimah, sebelum istimah. Bawa ahli karya kita. Jangan kira-kira Kali ini kira bas. Berapa bas tuan nak bawa kemari? Ah, ha, bangun bagi nama. Masjid saya akan bawa 3 bas ke Istimewa Kedah. 40 hari satu jemaah. Surau Muhajirin. Surau Muhajirin. Bangun tuan, bangun. Azam azam bawa jemaah sendiri. Ya. Surau An-Nur, Surau Haji Taib. Ya. Jemaah Lorong Haji Taib pun dah mula keluar, tuan-tuan yang boleh. Allahu Allahu Akbar bangun sahabat, bangun insya Allah? ya ya Allah serima, Allah serima cikgu Azmi jemua empat bulan merbau sepak jemua empat bulan sempurna bangun sahabat, bangun, bagi nama bagi nama, diri sendiri dan sebut nama masjid tuan-tuan dia keluar seorang pun itu jemua masjid dia itu jemua masjid dia bangun sahabat, bangun insyaAllah bangun, ambil takar agama ni Istima sebelum istima selepas istima jemaah empat puluh hari empat bulan dikeluarkan. Bangun. Bangun. Dan bawa rakan-rakan seorang usaha kita, bawa rakan-rakan kita ke istima kita. Kira bas, berapa bas yang bawa kemari. Bangun tuan insyaAllah. Bangun. Bangun. Bangun. Empat puluh hari satu jemaah sempurna. Ya. Basri, sungai. Sungai jering. Sungai tengi. Allah terima insyaAllah. Bangun tuan, bangun. Bagi nama, bagi nama. Azam jemaah empat puluh hari. Empat bulan dipencet daripada masjid mati mati Empat puluh hari yang mula-mula daripada masjid masjid-masjid. Bangun bagi nama sendiri atau nama masjid masjid-masjid. Bangun tuan, bangun. Syiarkan. Contohnya yang mula dalam Taurat. Dalam Taurat tuan, tuan bangun dah, bangun, bangun. Nama tuan. Bangun. bangun. Sebut nama tuan, kuat sikit. Tentang saya mula sifat umat Nabi ni, sifat umat Muhammad dalam Taurat. Allah ceritakan, La yata akhara zahfan abada, La yata akhara zahfan abada. La ta'khara zafan abada, umat Muhammad umat yang sekali-kali tidak akan menangguh-nangguhkan tuntutan takaza agama. Ini sifat Tuhan Allah serta dalam Taurat dalam depan Bani Israil. Umat Muhammad la ta'khara zafan abada, umat yang mana tidak akan melengah-lengahkan sebarang tuntutan takaza agama. Bangun, paling kurang bangun nama, bagi nama. Paling kurang bagi azam, azam. Ya, Azam. 40 hari di masjid boleh right. memang masjid. Selesai, selesai, selesai. Bangun tuan, bangun, bangun. 4 bulan 40 hari di berakan di matafik. Bakal di matafik. Jamaah 4 bulan, jamaah 40 hari. Sempurna, sempurna daripada masjid matematik. Ya, kalau tak ada masjid kita, halkah kita, halkah kita. Masjid Sungai Udang, Allah terima insya-Allah. Allah terima. Bangun tuan, Azam, Azam. Azam gerak. Bangun, bagi nama, bagi nama bagi nama tuan-tuan, Allah tengok Allah tengok, Allah lihat kita tuan-tuan yang mulia, Allah lihat kita ya Masjid Al-Muhtinin Masjid Al-Muhtinin Taman Desa, Masjid Al-Muhtinin bangun tuan, bangun insyaAllah bangun usulakan, jemaah sempurna sebelum yang selepas isyikmat sebelum yang selepas bangun tuan insyaAllah bangun, sebanyak mungkin jemaah dibentuk tuan-tuan yang mulia Kuala, -kuala Lumpur telah azamkan azamkan beberapa ratus jemaah untuk keluar sebelum supaya istima. Bangun tuan, kita sempurnakan kata kada, ini kata agama. Ini tuntutan kata agama. Bangun tuan insyaallah, bagi masa. Bentuk jemaah mati-mati, bagi masa. Masjid Paran Jawa lah terima. Musa daripada masjid mana? Ya? Yeah? Masjid. Baik, Allah terima, Allah terima, bukan jalan song. Allah terima tuan. Bangun, bangun lagi belum bagi nama, bagi nama tuan tuan, bagi azam masjid tuan. tuan Kita dengar kita bagi azam hari ini, besa Allah bawa seluruh dunia ke masjid kita. Ya, majid tuan, tuan yang mulia Allah bawa daripada mahallah kita. Seluruh dunia pergi je mahallah kita. Iblis China Allah terima tuan insya Allah. Ya, daripada masjid kita, kita akan lihat orang yang rendah rendah pendapatannya, tukang potong rumput saja, yang kucur sampah saja, mereka berjalan bawa agama hujung-hujung dunia. Ada menteri menteri kita, ada menteri menteri kita. Bangun tuan, bangun, bangun tuan, bangun Satu dunia ini kata yang ramai manusia belum kenal lagi agama, belum kenal, belum kenal agama. Jemaah Malaysia sampai ke agen China, sampai ke ke Cordoba, bandar Cordoba, semayang subuh di bus station, semayang subuh perempuan datang bagi tahu ulang balik, ulang ulang. Jemaah semayang ruku, tujuh salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ulang ulang ulang. ulang ulang dua bulan dahulu tidur kami lihat ni yoga ni tenang kan ni ulang-ulang yoga sembahyang orang islam dia ni senaman yoga ni ulang-ulang kita beritahu ini bukan yoga ini sembahyang ini muslim semuanya sembahyang satu dunia belum kena agama kita minum syih dan orang titan di rumah kita haa ah, bangun-bangun bangun datang yang mulia bangun bagi nama masjid kita bagi nama masjid kita bagi nama insyaAllah. Azam masjid kita akan bergerak. Azam. Niat insyaAllah. Ya. Surah Ajma. Bagi nama Tuhan sekali. Nama Tuhan dari masjid kita. Nama Tuhan dari masjid kita. Sekadar kedua jatuh yang boleh ha? Sekadar pertama empat bulan empat puluh hari. Sekadar kedua tunai. Tunai empat bulan empat puluh hari daripada da malam ini. Ya Tuhan si. Sunai empat bulan Sunai empat bulan ya, Januari Sunai empat bulan Dan tegaknya mulia pada 14, 15, 6, eh, 14, 15 16 Februari ya, 14, 15, 16 Februari Ada perhimpunan Rakan keusaha Yang pernah keluar empat bulan sebelum ini Dan pernah keluar setahun sebelum ini 14, 15, 16 Februari Dikumpulkan orang lama-lama Yang pernah keluar Sosai yang mulia yakinan bahawa barang yang lama mudah rosak. Ini pengalaman kita. Kereta makin lama makin rosak. Rumah makin lama makin rosak. Demikian manusia makin lama makin rosak. Jadi barang lama ni perlu masuk workshop. Barang lama perlu datang. Dengar-dengar apa nasihat yang boleh bantu kita. Untuk kita maju dalam usaha Nabi Wasallam. Jadi balik ke mahalan masing-masing. Siapa yang akan usahakan sehingga jemaah. Rakan se yang pernah selama empat bulan Dibentuk, dihantar ke hujung-hujung dunia Siapa isya? Negara jauh Bangun, negara jauh, siapa yang akan usahakan? Haa, bangun dan bagi nama Jangan takut, tuan-seorang yang di masjid Tuan, tuan azam, usaha, doa Allah wujudkan jemaah, tuan-tuan Ya, merupakan Pak Satu jemaah sepuluhnya negara jauh Ya, Allah terima Satu jemaah sepuluhnya negara jauh, Lebih-depan bangi Satu jemaah sepuluhnya negara jauh Haji Ilyas Satu jemaah sempurna daripada ulu Kelang, dari ditapakut pun Bangun tuan, bangun insyaAllah Negara jauh, negara jauh Negara jauh, jemaah sempurna negara jauh Ya, yeah, jemaah sempurna negara jauh Contohnya, mulia, negara jauh ada lagi manusia Yang dah lama tak dengar nama Islam Ada lagi Ada lagi, bangun tuan bangun. bangun, jemaah ke Formosa Jemaah ke Formosa, Formosa ni mana? Bukan Melaka Sempadan Argentina, Paraguay Sampai ke Formosa, jemaah tiga hari Buat gas, tiada jumpa orang Islam Allah hantar perempuan tua datang. Dan bagi tunjukkan nama dia, kata. Ni saya. Datang rumah saya esok pagi. Jemaah pagi-pagi pergi ke rumah beliau. Dan pergi ke rumah ketuk pintu. Bila buka pintu rumah, pada dinding rumah ada gambar khabar. Sedangkan tiga hari sehari orang Muslim tak jumpa. Jemaah tengok menangis. Kamu Islam ke? Saya kata aku pun tak tahu. Yang aku tahu aku ni beragama Kepada Tuhan Tuhan punya rumah ni Nak sebut Islam Aku dah tahu dah Aku ni agama Aku agama Tuhan punya Tuhan punya rumah ni Aku lah aku beragama dengan agama Aku beriman dengan agamanya Sembahayang apa lagi Calimah apa lagi Dan dia kata inilah Kali pertama saya jumpa kembali orang Islam Selepas 40 tahun tak jumpa mereka Kita minum teh dan nasi goreng di kedai mamak Bangun tuan tuan insyaallah Allah rahmati kita Allah rahmati kita azam azam nekat doa Allah sempurna jemaah kita bangun tuan insyaallah bangun empat bulan negara jauh negara jauh ya bangun baik jalan kaki empat bulan dalam negeri empat bulan dalam negeri empat bulan IPT empat bulan jalan kaki ah ha, empat bulan dalam kaki empat bulan negara jiran jangan kata empat bulan dibentangkan kata empat bulan dibentangkan Kemudian terkaza dua bulan jalan kaki. Kemudian terkaza empat puluh hari jalan kaki. Dan empat puluh hari jemaah umum. Semua terkaza ini tentang yang boleh mahu duduk bersama halka kita. Dan kita mau muzatarahkan, fikirkan macam mana jemaah boleh dibentuk. Dan mau ambil kedatangan. Duduk bersama halka, ambil kedatangan mana masih yang belum datang malam markas. Minggu depan siapa ambil tanggungjawab bawa mereka kemari. Dan ambil dan kita mesyuarakan dalam halka kita. Duduk secara mahalah dalam halka kita. Bentuk halka kita. Duduk secara mahalah. Fikirkan dari setiap mahalah. Berapa bas akan dibawa untuk hadir istimewa dan juhur peranasiasi. Juhur kakun lama. Berapa banyak orang akan dikumpulkan. Berapa bas akan dibawa kemari. Boleh insyaAllah. Kata-kata yang mulia. Pecah halka. Duduk dalam halka masing-masing dan ha, duduk dan bincangkan segala tekazah 4 bulan negara jauh 4 bulan sebelum terpaistimak cuma 44 itu perlu terpaistimak 4 bulan dalam negeri 4 bulan IPTB bulan jalan kaki 4 bulan negara jiran 2 bulan jalan kaki 40 hari jalan kaki dan 40 hari 40 hari jemaah